Нічний сторож сонним голосом кричав Бердо, млин на лотоках шумів. Шагай заснув. Збудила його Марта. Принесла горнятку свіжоспареного молока і дві шаба собі булки з кошми. Молоко було пінливе й густе, а булки високі й рум'яні. Шагай виспався добре і був у бадьорі настрої. Прошу, пане. «А що там скажете, Марто?» «Начальник переходив попри школу і питався, чи пан вже встали?» «А що ви йому відповіли?» «Щонині школи немає, що пан можуть спати, поки схочуть». «Добре, а що ж він?» «Пішов у село, певно поступить знов до пана, як буде вертати». «А дітиська, то вже мені спокою не дають?» «Все питаються, коли буде школа і чи добрий професор». Вже й дзвонити хотіли, але я відчепила шнурок. Шагай мовчав. Марта ще хвилину постояла, тоді я вичистила черевики і принесла води, а на обід що панові зварити? Що хочете? Дати вам, може, грошей? Не треба, ще зівчора маю. То я піду, а найпан пить, бо вистигне молоко. Добре-добре, бувайте здорові, Марту. Шагай знав, що з такими мартами нема що багато говорити, бо якось смілиться, то потім тебе на смерть заговорити може. Та ще й те, що не знаєш, чи не любить вона на двох стільцях сидіти, себто чи не говорить перед тобою на Віта, а перед Війтом на тебе. Шагай вже й таку сторожиху мав. Поснідав, обмився зимною водою по пояс, десять хвилин посвятив шведській гімнастиці і скрутив папіроску – Хотів закурити, але нараз хтось застукавши до дверей, і йшов. Був це селянин сорокалітній, рослий і гарний собою. На лівій руці вишнева закривлена палиця, на голові смушева шапка, на хребті свіжовипрана полотнянка. Шагай глибнув і догадався, що це віт. Не надумуючися довго, хопив свій капелюх і також наложив на голову. «Добрий день!» – почав гість. «Слава Ісусу Христу!» – відповів господар. «Я начальник Павло Кирикучка, а я учитель Петру Шагай». Війт злегка доторкнувся до шапки, але не скинув її. Шагай повторив те саме з капелюхом. Війд глянув по стінах. «Нема ні цісаря, ані святих», – сказав. «Нема», – притакнув Шагай. Хвилину мовчали. «Чую, що ви вчора були у мене», – почав Кирикучка. «Бувте, не застав вас, пане начальнику?» «Мене нелегко застати, пане навчителю. Я маю на своїй голові хату, поле, родину і ціле село». «І шапку», – додав Шагай. «Добре, кажете, і шапку. А ви?» «Я маю тільки капелюх, бо школа ще не готова і не можу вчити». «Школа не вовк, до лісу не втече». Так, але я хочу сповнити свій обов'язок. Ще день-два, то можу почекати. А ти ж день-два – ні. Тоді вже мусив би написати до ради шкільної окружної. Відповідаю за науку в школі. За науку відповідаєте ви, то правда, але за школу відповідальний я. Як не маєте важнішої роботи, то пишіть до ради шкільної окружної. Та я вам наперед кажу, що школа буде то где? як я з нею порядок зроблю. А чого ж ви того порядку скорше не зробили? Бо, може, не міг. А може, не хотів. Це вже моя річ. Шагай на силу здержував гнів. Відразу побачив, з ким має діло. Це кулак, котрий нікого не боїться. Скорше бояться його. З таким дійсне нелегко виграти справу що йому може зробити тимчасовий вчитель з платнею 25 ринських на місяць, котрого навіть на коні не стати, щоби на першого по тих 25 ринських поїхати до міста. З якою ж погордою дивився цей сільський потентант на нового марного вчителя, що навіть ліжка не мав, як лазар спав на берлозі. Як бачу, то ви, пане професор, не дуже по-панськи урядилися, навіть сісти нема на чим. Якщо у вас болять ноги, то сідайте на куфер». А ви? Я собі сяду на вікно. Можна й так, притакнув Кирикучка, і вони посідали. Курите? – спитав Війд. Мало, – відповів учителя, – ви. Смалю, як комен. То прошу, скрутіть собі папіроску. І Шагай подав Кирикучці, тютюн і папірці. Це й взяв, і покрутив головою. Тринадцятка, я її не люблю, в горлі даре. Спрібуйте мого. І добув з кишені велику пачку турецького і папірці гублон. Шагай не міг відмовити, бо це була би обида. Зачав крутити половинку. «Та що це ви?» – обрушився Кирикучка. «Навіть дивитися, не люблю, як то половинки крутить. Ще собі губу попечете, і пальці потім такі жовті, що аж фе. Крутіть ціле! Не шкодуйте! Війта не збідніє!» – докинув не без гордощу. Шагай крутив, а Кирикучка дальше балакав. Декому російський тютюн смакує, його тут не трудно дістати, пачкують, але я волю наш, австріяцький. Що як що, але тютюн, то маємо добрий. Особливо як попадеться звинник, додав шагай. І винник не треба. Я маю у фабриці в ягольниці знайомих. Золото дістаю на тютюн, правда? Шагай мусив признати, що тютюн був знаменитий. Кирикучка курив і палицею до підлоги стукав Значиться, вас до житників на вчителя прислали Як бачите? А, що ж, як прислали, то прислали, будьте Тільки як же ви так, ані де сісти, ані на чим з'їсти Негарно якось, щоби вчитель жив у такій нужді Треба щось зробити з вашою обітацією І я гадаю, що треба в першу чергу треба би направити будинок, Бо тут і гриб, і мокро, і всяка біда. Це вже наша річ будинок, але меблі. Ви не маєте нічого, тільки тую скринчину. І вдарив рукою по шагаєвім куфрі, на котрім сидів. «Омня ме, мекум порто», – додав сміхаючись. «Що? Все своє ношу з собою». Шагай здивувався. Кирикучка помітив це і пояснив, я також трохи латини лизнув, три роки до гімназії ходив, а потім батько умер, і я на господарстві лишився. Гадаєте, що жалую? Куди? Служив би при якому там уряді чи при суді, і клепав би біду, а так я собі пан. Інтелігенція – це блискуча нужда». Хіба який добрий адвокат лучиться, або лікар арешта, то від першого до першого тягне, крейцера при душі немає, боргами пробивається, от каліцтво. Ой, знаю я ті міські гаразди, знаю. Витягнув хустку, обтерпіт, плюнув і сховав назад. А гонорне-то, як стара військова шкапа, смішно? Може, сумно, завважив Шагай. Їм сумно, а мені смішно. Втім, то й комедія, пане. Вони хотіли би на мене дивитися згори, а тим часом... І не докінчив. «А ви в бабчу так мешкали, як тут?» – спитав, зміняючи голос. «Ні, в бабчу я мав дещо».